Levelet Zsé asszonynak Az első, a szag. A száraz gőzkamra, amelyben, így mondják, akik jártak ott, nincs semmi, csak hőség. Az emberek mozdulatlanul ülnek, és ontják ezt a szagot. A maradékok szaga az első, a felesleges anyagoké, melyeket a szervezet kivet és elutasít, a verejtéké, a bomló, rothadó anyagoké. Utama a száraz gőz mellett visz, az üvegen keresztül fénylő, mozdulatlan emberhúsra látni, ennek van ilyen szaga. Meggyorsítom lépteimet, hogy a táguló pórusokból ömlő, betegséget idéző szagot lerázzam magamról, és hogy elébesiessek a másiknak, a párából, a mosószerekből felszálló gázokból állónak. Ez a másik zóna is felkavar kezdetben, de csak nem ugyanakkor megnyugtat, körülvesz s az orrom nyálkahártyáját borító tömeget puhán meglegyinti. Az érzékeny szaglóhám elégedetten továbbítja üzenetét szálakba verődő rostjaimnak, melyek csontok likacsos lemezén bújnak át, szétválnak, egyesülnek, hagymaszerű kidudorodássá változnak, majd tovább száguldanak. Miután két rendszerré váltak szét, és újongva befutottak, egyik a nagy agyféltekém alá, másik be, egészen a halántéklebeny mélyébe, hogy teljesítsék együttjük kötelességüket. E szag összetevői közül, mint már mondtam önnek, a mosószereké és a páráé a leghangsúlyosabb, de jellegét egy más inger is meghatározza, valami kellemes, távoli. Tán a szagokénál is kifejezhetetlenebb, valószínűleg emberi eredete miatt. A zaj. Végső tudatosodásáig van még néhány eseménnyel teli ezret másodpercem, ezért előbb a pára és a mosószerek illatáról írok önnek. A választás nehéz, azonban mégis a langyos vízpára tűnik fontosabbnak. Őseim végtelenbe kígyózó sorát izgathatta, szomjúságtól, tengeri kalandok sóvárgásától megélesített érzékszerveikre hathatott így a fuldoklás görcseibe rántva felszín alá merülő testüket. A szappan illata már feltételekhez kötött asszonyom. Anyagokat röpít a levegőbe, palmitinsav, stearinsav. Olajsavnátrium sója, kálium sólya kavarognak, keverednek luggal, szódaoldattal, illatosító, színező anyagokkal, s űzik el az emberi bőr táguló pórusaiból ömlő betegséget, mozdulatlanságot. A második asszonyom a zaj. Ez már emberibb. Zuhanyok permetének sustorgása, a szappanos bőrön sikló kezek nesze, és még valami. Egy mindentől elütő zúgás. A fürdőző emberek hangja. Morgás. A kupola alakítja. Szeretetre méltó és udvarjas. A gőzfürdőben mindenki úri ember. Az vagyok. Egy zimizümit az uhányozónak. Zimizümi. Nem is szervem kötényt, Fedi asszonyom. Egy kabint hagytam magam mögött az imént. Benne ruháimat, kordvársony nadrágot, bakancsot, rádobva a piros kockás barnazoknik. Maradtott egy nagy alsónadrág is, a fogason zöld pulóvering és rövid, prémes nyakukabát. Egy éjszakai autóút is van mögöttem, fényszórok segítségével ellopott kilométerkövekkel, fákkal, mozdulatlan házfalakkal. Még egyszer zimi az a zuhanyozónak, asszonyom, zimi és bimbam. ezt már a mesztelen férfiaknak, akik zuhanyoznak itt mindenfelé, amerre nézek. Két helyiség is van itt, egymásba nyílnak. A túlsón is túl már a vécé következik. Maradok az elsőben. Egy forró zuhany. Reggelből jöttem ebbe a gőzfürdőbe, éles kora reggelből, melynek fényei görcsös fájdalmat okoztak fáradt szememnek. A meleg víz rám borul, hozzám bújik, átölel, és én elszédülök. Az emberi hangok szüntelen áradata most a lengyelországi tenger hullámaivá változik. Megközelít, elmegy tőlem. Erősül, halkul. Mint a szívdobogás. Valami lányé, aki rám borul, hozzám bújik, átölel, elszédít. Egy dal van bennem, asszonyom. Majd elénekeljük kórusban, biztosítom a szótlanul zuhanyozó többieket. De azok csak zuhanyoznak némán. A dal kialszik bennem, bújkál, aztán előjön újra. És ez most már mindig így lesz a gőzfürdőben. Egy lilla minnyát a gőzfürdőnek. Lilla minnya. Tehát a gőzfürdőből írok levelet önnek. Ez az első hely, hová visszatérésem után jegyet váltottam. És bár meglehetősen fáradt vagyok, most ön jár a fejemben, asszonyom. Pontosabban a kettőnk régi vitája. Igen, a gőzfürdő fogad Magyarországon, melynek határát az éjszaka léptem át. Budapestre, fővárosába hajnalban érkeztem. Egy kabinban levetettem ruháimat, keresztül hatoltam a szagok két zónáján, zuhany alá álltam, az autóút mögöttem van már, velem csak az elrendezésre várokozó emlékek, melyeknek részesévé kell tennem önt itt a gőzfürdőben. Közben zúgás közeledik és távolodik, mint a szívdobogás a partot ütő hullámok Lengyelországban. Harmadszor voltam odakint, asszonyom, és utam legtávolabbi pontja a tenger volt. Most innen indulok valahonnan középről, Varsótól Északra az országútról, miközben meleg víz szálai törnek el fedetlen bőrömön. Azért indulok innen, mert itt találkoztam a madárral. 70 kilométernyire Varsótól kezdem, amikor, mert már az egész ügy reménytelennek látszott, hanyat feküdtem a fűben. A Gdanskba vezető országút mentén a fejem tarisznyámon nyugodott, egy ócska almafalombiára bámultam, és megszólalt egy madár. Rövid füttyökből állt az éneke, én meg csak feküdtem 70 kilométerre a lengyel fővárostól. Fejem fölött ezzel a madárral, és egy autót vártam, amelyik a tengerhez vinne. Helyzetemet nehezítette, hogy feljebb az úton még legalább húszan várakoztak egymástól néhány méternyire, és én voltam a e sorban az utolsó, mert nemrég érkeztem, és a stopposok iratlan törvénye szerint át kellett adnom az elsőbséget a korábban jövőknek. Hanyat feküdtem a fűben, almát ettem, és a fát nézegettem. A madár egyszer csak elhallgatott, és mellém röppent a fűbe. Nem értek a madarakhoz, asszonyom, nem tudom, milyen fajta lehetett. Jó napot, mondtam neki magyarul. Viszont látásra szólalt meg a madár, és elrepült. Ha most megkérdezne asszonyom, miért így kezdem beszámolómat, zavarba jönnék. Talán még forróbra állítanám az zuhany, és csak annyit válaszolnék, hogy magam sem tudom pontosan. Gyerekkori rögeszmém, hogy bármiről ír az ember, valahová az elejére egy pár beszédet, akár egy két szavas párbeszédet kell oda csempésznie. Már tíz éves koromban, egy, -egy köztem és valamelyik játszótársam között folyó dialógussal kezdtem nyaralási tudósításaimat. Ezekről a beszélgetésekről vettem, és veszek ma is lendületet, mert úgy érzem, Semmi sem hordoz annyi rejtelmet, együttérzést követelő feszültséget, mint a beszélgetések. A leírások egyértelműbbek. A tárgy és a szemlélő viszonyát érzékeltetik, s nem találom bennük azt a bonyolultságot, ami számomra minden másnál fontosabbá teszi az egymáshoz közeledni akaró emberek szavait. Mert a beszélgetésekben legalább két szövevényes életszálai gubancolódnak össze. Váratlan mélységek nyílnak meg, és a résztvevők számtalan kísérletet tesznek, hogy érzékelhetővé tegyék kifejezhetetlen érzelmeiket. Ha egy leírás elején valaki egyedül van, ha mással nem, egy madárral beszélgessen. A másik ok, amiért úti beszámolómat Lengyelország közepével kezdem, egyszerűbb. Ugyanis itt jutott eszembe először, hogy levelet írok önnek, egy kedvemre való levelet, mert ezen az utamon régebbi utazásokat értettem meg, és önre gondoltam, ami kettőnk régi vitájára asszonyom, és nagy szükségét éreztem a megfogalmazásnak. Végül ez a gőzfürdő lett belőle. Megérkeztem Magyarországra, és már nem halogathatom tovább a levélírást. Most azt is megkérdezhetné, hogy miért éppen önre esett a választásom. Miért a mi kettőnk nézeteltérése járt a fejemben, miközben autóra várakoztam? Mielőtt megadnám a választ, engedje meg, hogy egy másik párbeszédből merítsek erőt, melyből azt is megtudhatja, miért érkeztem késve a Varsóból Gdańskba vezető országútra. Ketten beszélgetünk hajnalban. Én, aki tudom, hogy sietnem kell, ha a sötétedés és az esti hideg beállta előtt a tengerhez akarok jutni, és Vanda, a varsói lány, akinél az éjszakát töltöttem. Az utolsó cigarettát szívom a szobában, és, mint most, csak nem teljesen mezítelen vagyok, körülöttem Vanda mackói és az ősök megsárgult fotográfiája a falon. Vandán sincs ruha. Tálcát tesz az asztalra. Teja és vajas kenyér, mondom. Enni kell, szólal meg Vanda. Fáradt vagy? Nem, fáradt, javít ki, ideges. Ugye ezt akartad mondani? Ezt. Nem vagyok ideges. Sajnálom, hogy nem tudom jól elmondani, miért kell elmennem, mondom neki a magam keverék nyelvén, melyben az ismeretlen lengyel szavakat oroszokkal helyettesítem. Te mondtad, hogy apád is anyád holnap visszatérnek Varsóba. Ők nem haragszanak, ha te itt vagy. Vanda magas, és sovány, karkötőjét rángatja a vékony aranykarikát, mintha készfején keresztül akarná lehúzni. Csak ez árulja el, hogy megalázza a beszélgetés. Gyere, mondom neki, és az ágyra ütök tenyeremmel, hogy odaüljön. De ő csak kitölti a teát poharakba. Ha apád és anyád itt vannak, nem alhatunk együtt. Ezért mész el, nem csak ezért. És én miért nem mehetek veled? Aj, kiáltok, de már meg is bánom. Nem tudom jól megmagyarázni. Próbáld, én mindent megértek, amit te mondasz. Nem akarok már beszélgetni. Ideges vagy? kérdezi. Nem, fáradt vagyok. Akkor egyél, igyál te át, és menj el. Na látod, emelem fel a takarót, okos vagy. Gyere mellém. Te vagy az okos. Vanda csak ennyit mond. Visszaejtem a takarót, és a testét bámolom. Mindketten, mondom közben, mert büszke vagyok, hogy ismerem ezt a szót, mindketten okosak vagyunk. Csak te, bujik mellém végül. Én buta vagyok. Én és te, egy kis világ, éneklem teli torokból az egyik lengyel együttes dalának első sorát, és tenyerem a bőrén siklik. Még annyit akarok írni róla, hogy barna haja volt. – Küldj nekem leveleket! – mondta, amikor már az ajtónál álltunk. – Én mindent megértek majd, amit te írsz. Aztán az ablakon kihajolva még egyszer utánam kiabálta a második emeletről. – Küldj nekem leveleket! – Igen, innen kell elindulnom, vanda mellől. Krakót már magam mögött hagyva, miközben a térképet látom magam előtt, rajta a pontot, ahol most lehetek. Közép-Európa, asszonyom. És még egyszer, egy ingyom-bingyomot Közép-Európának bölcsömnek. És még egyszer, innen indulok, Varsó felől. Elzárom az uhanyt, a tisztítószerek szaga már természetes, indulok a medencék felé egyre beljebb, a meleg, televényt idéző vízpárába, a gyógyhatású vizek felé. Közben, ha nem fárasztom folytatnám. A madár elrepült, én pedig úgy maradtam fekve, és ekkor határoztam el, hogy levelet írok önnek, mert folytatni akarom régi vitánkat. Már két hete volt a úton, és ez a két hét bizonyítékok egész sorát hozta. Úgy éreztem vitánk, végképp eldőlt bennem, s lassan már az ön ellenérve is em érdekelnek. Nem hiszem, asszonyom, hogy a levél bármit eldöntene, nem is kívánom meggyőzni önt, csak, mint annyiszor, szemléletem eredetéhez akarom elvezetni, amennyire csak lehet. Tisztán felmutatni az egyszerű, gyakran csak érzéki tapasztalásokból származó okokat, melyek örökös ellentmondásra kényszerítenek, amikor ön kijelenti, hogy életét a világ bármely táján el tudja képzelni. Boldogságához vagy boldogtalanságához a különféle népek országai, városai, műveltsége csupán keretül szolgálnak, hiszen ezek lényegükben nem különböznek. Ön úgy véli, az emberek néhány alapvető képlet szerint osztályozhatók, és minden időben osztályozhatók voltak csak külsőségekben változó szenvedélyeik szerint. Mint írtam, nem vitánkat végleg eldöntő érveket fogok felvonultatni levelemben. A vita, úgy gondoltam, miközben autók suhantak el a Varsóból Gdańskba vezető országút mentén heverő testem mellett, és a medencék felé tartok, ez a mi régi párharcunk csak bennem dőlt el. Az országút mentén heverő testem mellett elsuhanó autók. Itt megállok. És végignézek víztől csillogó testemen, és úgy érzem, e másik test mellett is autók robognak. Járművek törnek a gőzfürdőre, szelük megcsapja a heverészőket, a zuhany permetébe kéjelgőket, egy pillanat, még dudálnak egyet, aztán tovább suhannak. A zaj, a mormolás ismét felcsaphat a kupoláig. Hát hány testem van nekem, asszonyom? Hogyan heverhet itt is, ott is? Nézem. A mellizmomra büszke vagyok. A karom is születésemtől erős. Hanem a lábaim vékonyak. És jó alaptulajdonságú hasizmom kidolgozatlan. A vállam széles, csukjás izmom meglehetős. E pillanatban testekből áll az életem. Ágyban, fűben, szélben, nyárban, hóban, csókokban, izzadságban pörgő testek. Nők mellett heverők. Billiárdasztalon heverők. Forró vízben heverők. Parkok padján heverők. Innen folytatom, asszonyom, mert ez már önnek szóló válaszaim egyike. Mert a testektől sosem szabadulunk. Életünk egyidejűségeinek sorában fontos láncem a testünk. Ez az egy és végtelenre hoztható. Annak idején ön sokat beszélt nekem a férfiak féltékenységéről. Nos, asszonyom, én is ismerem ezt a szenvedét, és meg kell mondanom, hogy nem csak az ön jogait korlátozó önzést látom benne, inkább úgy vélem, valami ősi tapasztalatból ered. Az egyidejűségek tapasztalatából, abból a tudatból, hogy a testek, például a női test, kézzelfoghatósága korán sem egyértelmű. Teljes jelenléte soha nem biztosítható. Például a féltékenység is a múlt jelenlétének és a jelen elmúlásának tudatából ered. Ez a hely, ahol élünk, jól tudom, a nagy fordulatok szintere. De tán sehol sem ilyen erős és élő a múlt, mint itt és közvetlen környezetünkben. Az elismert vagy elhallgatott múltról beszélek, asszonyom. Végtelenbe nyúlnak itt a jelen okai, s meg kell tanulnunk számot vetni velük, ha a pillanatban el akarunk igazodni. Hiába a tisztítószerek, mert a csókok, az ütések bőrünk alábújnak. bújnak, ereinkbe kapaszkodnak. Testünk, mint térkép őrzi a földtani változások nyomait, jelekkel teli. S egyszerre több helyen feltalálható. A jelen pillanat csak szimbólum. Testünk pillanatnyi állapota az addig ránk csókolt szerelmek, ránk mért ütések összességének arzenálja. És már a múltnál is vagyunk. Kettünk legfontosabb vita kérdésénél, melynek kedvé levél íródott, a múltnál, melyre Lengyelország tanított meg, és amely rövidesen ismét kiállít az útszélére, hogy autóknak integessek, a történelem szögezett ide nem szűnő jelenlétével, a most gőzfürdőnek nevezett Magyarországra. Küldött a lengyel fővárosba, indított a tenger felé, kényszerített ellenkezésre, amikor ön kijelentette, hogy boldogságához vagy boldogtalanságához a különféle népek országai, városai, műveltsége csupán keretül szolgálnak, hiszen ezek nem különböznek lényegükben. Tud még követni, asszonyom? Kérem, olvassa figyelemmel ezt a levelet, mert bármint említettem, vitánkat korán sem dönti el, mégis én csak önnek írom ezt, másik felemnek, ha bal kéz vagyok a jobbnak, ha szem, akkor a szájnak. Most pedig engedelmével bevezetem önt a fehér feneküek közé. Ezek között mindenfajtát talál, ha körülvezeti tekintetét. Egy kupolás csarnokban állunk, falait még a törökök építették, talán maga kupola is az ő idejükből származik. Itt zúgnak a fehér feneküek. Egy helyhaj nekik, helyhaj, zúgásuk az inger, mely számomra, miként a beszéd bármely leírást, megelőz minden szagot, látványt, megelőzi a szappan vadászgépeket, a vízsugárdárdákat, maga mögött hagyja a vakító reggel szemzsibbasztó nyilait. Beszélnek. Öt medence van itt a kupola alatt. Abban ülnek vagy állnak és beszélnek. Láthat köztük kopaszokat, dúshajúakat, soványokat, kövéreket. De mindnek fehér a feneke. kis kötényt viselnek, és beszélnek. Nincs szó, csak zúgás, asszonyom. Mindent megelőző. Egy kikikakát nekik, kikikaka. A beosztás. A csarnok központjában a kupola alatt található a legnagyobb medence. Benne a legtöbb fehér fenekű. Vize a közepesnél valamivel melegebb. Ez a harminc fokos, asszonyom. Ezzel folytatom. Körülötte, a négy sarokban, a négy kisebb medence fokaira még visszatérek. Most elmerülök a közepesnél valamivel melegebb vízben, és átengedem magam a zsipadásnak. Egy pillanat? Felemelt mutató ujjammal lecsapok. Picy patty, mondja a víz, picy patty asszonyom, mondom én is. Úgy tetszik, én vagyok itt a legfiatalabb. Ingyom bindyomot nekem, ingyom bindyom. Van itten egy nemzedék, ez én vagyok. Közülük egyike vagyok a legfiatalabbaknak, de végül én is Lengyelországban kötöttem ki, és most újra itt vagyok, a harmadik úttal víz alatti háta mögött. Hosszú sorban vonulunk a határ felé, kis Egy nemzedék. Mi ez? kérdezhetné újra. Miért Lengyelország? kérdezhetné aztán. Csak. Az oka rengeteg. Nálunk is több, de én most levelet írok önnek, hát erre is van válaszom. Menetünk nem maga választotta ezt az irányt, de Lengyelországban mégis azt a választ kaptuk, hogy az ország, ahonnan elindultunk, melyre menetelés közben fehérlő fenekünk tekint, jelekkel teli, miként mesztelen testünk. Egyszerre több helyen is megtalálható, bár csak maga mutathatja fel, akár valamennyire is hülyen önmagát. Szédülek, asszonyom. Ezt a szédületet, a történelem szédületét lengyel útjaim okozták. Zúg a fürdő, pitty-paty, mondja a víz. Először csak ennyit tudtunk. Nyugatra nehéz kijutni, s ha csavarogni akarunk, éjszaknak kell mennünk. Ott klubok vannak, szervezett autóstopp, szépek, természetesek, és nem ellenkeznek sokat a lányok. Erős a vodka, szívélyesek az emberek. Tenger is van, sós, és a horizontig ér, ahogy leírták nekünk. Műemlékek vannak, templomok, várak vannak, kiállítások. Hajnalban gyakori a köd. Menetünk elindult. Talán hat évig tartott a hőskor, azóta véget ért. Mindannyian tudunk egy kicsit lengyelül, és tanúsíthatjuk, hogy a hírek nem hazudtak. Csak éppen a legfontosabbról nem beszéltek. Most pedig két mozgás következik, asszonyom, kísérje figyelemmel. Varsótól 70 kilométernyire éjszak felé fekszem, és a 36 fokosban ülök jelenleg. Innen visszafelé mozgunk, egyrésztről délnek, lakóba, mely nekem Lengyelország kapuját jelenti, és a nedves gőz kamrája felé, mert innen érthetjük meg legkönnyebben ezt a várost. Víztől csöpögő testem kiemelkedik. Három vörös márvány lépcső, néhány lépés, egy homályos üvegű vasajtó tárul, és valami különös történik. A gőzfürdőt az ingerek hihetetlenül gyors váltakozása jellemzi. Fehér csempés kamrában vagyok, egy fehér dobozban, amely 50 fokos hőséget, nedvességet, bizonytalanságot, kábulatot zár magába. Ugyanakkor egyszerre légnemű, szilárd és cseppfolyós. A rám zúduló hatásokat nehéz sorrendbe állítani. Krakóba első alkalommal nyáron érkeztem. Annyira fáradtan, hogy szervezetem kétségbe esettem védekezett minden új benyomással szemben. A Mickiewicz szobor tövében ültem le. A napfénytől hunyorgó szememet galambok támadták. A Mariácki templom fájóan piros volt. A Szukjennyice nevezetű épületre csak rápillantottam, mert mögöttem volt és nem akartam forogni. Hamarosan elaludtam ott a tövében. Nehéz és csüggesztően biztos volt ez az első lengyel város. Az én testem meg törékeny a vastag falak között. Nyugtalanul, felfelrezzenbe aludtam a ríneken. Első reflexem a védekezésé volt. Ma kamillás gőz van, asszonyom. Forró vagyok és nedves, lassan és hosszan lélegzem, karomat fölemelem, hogy melkasom szabadabban táguljon. A mozdulok, mintha tűk szurkálnák a bőrömet. Ha kinyitom a szám, fogaim jégdarabkák. Még két fehér fenekű szuszog itt, most minden lelassul, óvatosság kell ide, és itt még az is elképzelhető, hogy az egész világ ilyen. Jó lesz alkalmazkodni a körülményekhez. Lassan változom én is. Mind nagyobb adagokat préselek testembe a gőzből, megszokom a csupasz villanykörtéből áramló fény érthetetlen töréseit, hogy a homályok és a csillogások összekeverednek, szétválnak, az élők imbolygását, egy érlüktetését a szememben, szívverésem összevisszaságát, pórusaim tágulását, a tomp az örelyeket. Másodjára részegen érkeztem Krakkóba. Húsvét volt, de még havas eső esett, és én, ismétlem, már eléggé részegen, egy kicsi talponálóba húzódtam húzottam meg az úlica sarkán. Ez az úlica pitálna remek kis utca a rinekről nyílik. Mondom, az ablakon át bámultam, hogy esik a hó meg az eső, bár úgy emlékszem, inkább hó volt, csak azonnal elolvatta a kövezetem. Bámultam az ulica spitálnát, és ugyanolyan szédült voltam, mint előző látogatásom kezdetén. Valamire, azóta már nem tudom, mire támaszkodtam, és azon töprengtem, hány napig maradjak. Meg azon, átmenjek-e a Czzi Ribi nevű vendéglőbe. Végül maradtam. Nem tudom de az az áldogálás az ulica-spitálnában azóta sem ment ki a fejemből. A nedves gőz felépítése, két csempével borított falu kamra, az elsőben prics, zuhany, melyből hideg víz folyik, valamint található itt egy fogantyú, a vészcsengő fogantyúja szerencsétlenségek jelzésére. A második kamrában is van zuhany, de vészcsengő már nincsen és a pricset egy három fogból álló, hatalmas lépcsőzethez hasonlítható átsor helyettesíti. A legfelső ágyon fekve vagy akár ülve élvezheti a legsűrűbb gőzt, a legnagyobb hőséget. Most szerény vagyok. Az első helyiségben áldogálok, olykor hideg zuhannyal hűsítem bőrömet. Eközben, minden hiába, ott lappank bennem az én kiénekelhetetlen dalom. Fii. Sóhajtásuk a gőzködében. Nem sokára megyek innen. Addig is. Álljunk meg most harmadszor a réneken, asszonyom. És vessünk számot. Foglaljuk össze a látnivalókat az én első városomban. Krakú vitathatatlanul történelmi város. A műemlékei miatt? Párizsnak is vannak műemlékei, de én egyáltalán nem tartom ezért történelminek az itt lezajlott történelmi események súlya miatt. Rómában világok sorsa dölt el. Számomra mégsem olyan egyértelműen kábító a cézárok diadalmenete, a pápák áskálódása, mint a krakkói levegő. Nagy kázmér, jagelluk, bátori, örül a megfejtésnek. Ezek közelebb állnak hozzánk. Ezek az én országom történetének is szereplői. Talán asszonyom, de mégsem ez a legfontosabb. Nem először járok külföldön, tehát az sem elegendő magyarázat, hogy innen idegemből tisztában vehetem szemügyre, ki is az a fiatal ember, akit Magyarországon hagytam. Üljünk le itt, a levegőben gomolygó vízrészecskék között, erre a pricsre, az első gőzkamrában. És üljünk le a Mickiewicz szobor talapzatára, a galambok és műemlékek közé. Szemben a Mariácki, ha még emlékszik, hátunk mögött a csarnok. És harmadszorra kétségtelenné válik, mi szédített meg Rakkóban engem, mi az a súly, amely egész Lengyelországban rám nehezedett. A megoldás a levegő asszonyom. A nedves gőz légterében pára gomolyog. Lengyelország levegőjét a történelem nehezíti. Itt mindent, mindent átítattak az elmúlt idők eseményei. Minden egyszerre ugyanakkor zajlik. Mondhatnám úgy is, csak jelen idő létezik. A mostba emelkedett a hajdan, a históriai kérdések ezért maradnak válasz nélkül, és nyernek választ ugyanakkor. Mert e kérdések nem igazi kérdések itt, hanem úgy természetesek, mint a ebből a nehéz levegőből. És csak a világ dolgaiból teljesen kiszorult ember töpreng azon, hogy érdemese beengedni az oxigént a tüdejébe. Egy lengyel úgy mozog mindennapos történelmében, miként vanda a mackói és megsárgult arcú ősei között a lakásban. Természetes számára és mindenhová magával hurcolja. Az már az ő dolga, hogy meggörnyedt súlya alatt, vagy szinte észre sem veszi. Nem tudom, emlékszik-e, Vajda egyik filmjében láthatta egy kitüntetésekkel borított mellű ősszakállú öreg katonatiszt egy ezredes hulláját, amint kísérteties méltósággal úszik lefelé a szennyvíz árján a csatornában. Odafönn pedig tombol a varsói felkelés. Ez egy nevetséges, szívfájdítóan szép, vén és örökké élő halott. Lengyelország minden csatornájában ilyen halottak úsznak. Minden mezején ficánkoló vérű, száz éves paripák vágtatnak, mint a szél. Ezt az országot olyan baromi erővel préselte, formálta a történelem, oly mértékben szólt bele minden egyes itt élő ember legszemélyesebb életébe, hogy végül elűzhetetlenné változott. Mint egy veszett, de hűséges kutya. Ezután meg kell előznem asszonyom, mert bár nincs személyesen jelen, hiszen levélben érintkezünk egymással, látom, amint szóra nyitja száját, hogy a jellegzetesen női kérdés nekem szegezze. Helyeselhető ez? Irigylem ezért lengyeljeimet? Hallom gunyoros hangját. Az én válaszom is megszokott. Igenis, nem is. Minden esetre a vodkájukon, a műemlékeken és a barátokon felül kaptam tőlük valamit, ugyanis talán már az eddigiekből kiderült, az igazi kalandot mégsem ez a szokatlan és ismerős ország jelentette nekem, hanem a kilátás, mely onnan Magyarországra nyílik. Most egy időre elengedem asszonyom a krakói főtérről, erről a pricsről, mert azt igazán nem kívánhatom öntől, hogy részt vegyen az elkövetkező eseményekben. De ne feledje, változatlanul igényt tartok rokon szembére. Vágta. A gőzkamra vasajtaja kifelé nyílik, talpam csattog, most a 36 fokos szélét érintve rohanok, kanyar jobbra, kétoldalt ágyak, rajtuk mesztelen, szappannal bekent fehér feneküket masszíroznak, dögönyöznek, öblös hangú, ágyék kötős alkalmazottak, az én sokféle pörgő testem most piros és gőzölög. Ismét jobbra, egy kicsiny medence tárul, vize kristálytiszta, mint egy tengerszem. Egyszerre vízrobaj, és jéghideg, és rándulás, és döfések, és fájdalom, és tisztaság. Zsugorodom, asszonyom, tehát egy zsigi hidegvíznek a hideg víznek, zsigi -zsugi. Összerándul minden, csak a szívem védetten és kiszolgáltatva, de hatalmas dacos ütésekkel. Csapkodni, fetrengeni, alábukni, felmerülni van kedvem. Csapkodok, fetrengek, alábukom, felmerülök. Ez a tevékenységi láz, teret nekem, tér. Állati eredetű örömez ez, a túlélés öröme, mely időnként reggelente vadítja meg az embert. De a víz túlcsap a medencéske peremén, egy arra haladó fehér fenekű felkiált. Megértem őt, és elcsitulok. Minden teljesen új most. Mint Varsóban. Még egy vágta, ugyanakkor. Krakkui barátom Ján, a grafikus, taxim visz ki a város szélére. Varsóba indulok. Itt jó a stop, mondja, miután kétszer jobbra kanyarodtunk a kültelki házak között haladó országúton, átmentünk egy vasúti híd alatt, és a nyílt útra értünk, melynek két oldalán fák futnak. Köszönöm, Ján, kedvesek voltatok. Á, semmi. Ján az úgynevezett mockós típus, csak a részeg akkor vadul meg. Most színjózan és kedves. Bennem viszont már pálinka van, de azért én is kedves vagyok. Várj! állít meg Jan, és amikor megfordulok, észreveszem, hogy zavarban van. Nocso? kérdeztem barátságosan, pedig pálinka van bennem. Jan pedig karóragad és néhány lépéssel magunk mögött hagyjuk a türelmesen várakozó taxit. Jóla előtt nem akartam megkérdezni. Jola, Jan felesége, mozgékony és csupa ideg, mint többnyire a mackos férfiak feleségei. No, szó! So? Ismétlen meg a kérdést. Szeretném tudni, és itt valami érthetetlen hadarás következik, amelyből csak egy női név hallatszik tisztán. Nem értem, mondom. Jó, merevedik meg Jan, krakkói barátom, ne haragudj. Mond csak, biztatom, lassabba, még egyszer. Megismétli, de most is csak a nevet értem. Még egyszer, mondom. Ha adjuk, legyintján. Szervusz, most én állítom meg. Marit kérdezed? Igen. Hogy most miért nincs velem? Ne haragudj, nem haragszom. Két évvel ezelőtt nagyon megszerettünk titeket, érted? Igen. Most mit mondjak? <gül> Semmit, vigyorodik Ján. Csak nem hittem volna. Aztán káromkodik egyet lengyelül Még egyszer, kérem. Megismétli a káromkodást ezúttal jóval lassabban, hogy könnyebben megtanulható legyen. Köszönöm mondom, és én is káromkodok és vigyorgok, mint Ján, a grafikus. Aztán megindul a taxi felé, beül és elmegy. Első szemerkél. Intek az első kocsinak, de nem áll meg. Rágyújtok. És intek a másiknak? Megáll. Eldobom a cigarettát, az autóhoz futok. Egy trabant. Varsóba mennek. Idősebb házas pár. Így indul a második vágtak rakkóból Varsó felé. A négy kisebb medence, először a legforróbbba, a 42 fokosba ereszkedem le, bizsergés. A 42 fokosban nem tanácsos öt percnél tovább tartózkodni. A falból csorgó gyújjvízből iszom, ezek már a búcsú percei. Már az utolsó zuhany alatt látom magam. Meglátogatom a 38 fokost. Állítom asszonyom, ez a legjelentéktelenebb medence, bár ennek is akad néhány törzs vendége. A 33 fokos viszont a leginkább kedvelt, legtöbbek által látogatott kismedence. Hőfoka kedvez a kedélyes beszélgetéseknek, kizárja fröcskölést, csapdosást, és igen emlékeztet az otthoni fürdőszobánk kádjába eresztett melegvízre, melynek hőmérsékletét mi szabjuk meg. Tám valamivel hűvösebb annál, de ez is előnyére írható. Sok fehér fenekű üldög itt és zümmög. A 28 fokosba nem megyek. Nem én, senki sem kívánhatja tőlem, hogy tágult pórusaimat összeszűkítve megnehezítsem az utolsó tisztálkodást az ughany alatt. Ismét a zuhanyozóban állok, a forró sugár alatt. Szappanozok, tisztálkodom, mosakszom. Bőröm friss, csak a szemeim fáradtak. Az utolsó zuhany ez. Egy dal van bennem. Egy rattatát ennek a dalnak. Rattatát. Levelemben, ha figyelmesen átolvassa, számos esetben találkozhat a történelem szóval. Jogos a kérdés. Miért keresem én mindenütt mindenben a történelmet? Különös érzékem ösztönözne erre? Koránt sem. Inkább igényem van rá. Vegyük most szemügyre, miből táplálkozhat ez az igény. Ez a hely, ahol élünk, idézem levelem egyik állítását, jól tudjuk, a drámai fordulatok helye. De tán sehol sem ilyen erős és élő a múlt, mint itt és közvetlen közelünkben. Történelmünket, mintha ollók vagdosták volna darabokra. Így látom gyakran, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy a pillanatnyilag égető kérdések felől nézek vissza a jelen végtelenben nyúló okaira. De innen ered az az ön által oly sokszor megmosolygott makadságom is, melyel az összekötő szálakat keresem fordulatok szabdalt a történelmünk darabjai között. A folyamatosságot. Az összefogó erőt. A legyelek történelmét naponta megismétlődőnek, mindennaposnak neveztem asszonyom. Nálunk is egészen a legegyénibb, legszemélyesebb életig hatoló volt az ereje, de mindig attól kell félnem, hogy megfeledkezünk róla. Hát ezek az érveim, melyeket régi vitánk ürügyén felsorakoztatta. Itt állok a víssugár alatt, és jelekkel teli testem szappanozom együtt a többiekkel. És most vége, asszonyom. Két dolgot még. Felállítjuk azt a fiatal embert a Varsóból Gdańskba vezető országút széléről, megállítunk neki egy kocsit, valamint felöltözünk, és megpihenünk az előcsarnokban. Egy. Felálltam és intettem egy kék színű furgonnak, ezek fürgejárásúak és gyakran megállnak a stopposoknak. Csak ugyan. Néhány szó a vezetővel beszállok mellé. Régi ügy, valaki autóba száll és elindul a tenger felé. Elindultam, és miért ne érnék oda? Sok szerencsét nekem, sok szerencse. Kettő. Zöld inget húzok, nagy slices alsónadrágot, piros kockás barnazoknit, Kordbársony nadrágot, bakancsot. Rövid, prémes nyakú kabátot. Az előcsarnokban hangos, vastagon öltözött emberek a belépőjegyre számot pecsételnek, így érkezési sorrendben engedik be őket a gőzfürdőbe. Dohányoznak, újságot olvasnak, még mikrofonon belem mondják a számukat. Büfé is van. Kérek egy pohár sört. Majd leülök. Szoktatom magam az itteni légkörhöz. A padon ülök. Még utoljára önre gondolok. De már nem a kettőnk régi vitájára. Néha beleiszom a poharamba. Aztán a combomra helyezem. Még újra kedvem támad kortyolni belőle. Tiszta vagyok. Csak a szemem sajok kicsit. Most se jó, Sárosz kedvem!